«Говорячи по честі, сер, краще йшли б ви під три чорти з вашим зухвальством. Ви натякаєте, що я можу в якійсь мірі бути нечесним?» «Я ні на що не натякаю і не будемо більше сперечатися», – кинув капітан Влад. «Слово за вами, генерале. Скасовуєте ви угоду чи ні?» Барон сів. «Я обдумаю це питання», – буркнув він сердито. «Про моє рішення вас повідомлять». Капітан Блад підвівся. За ним підвелися і його офіцери. «Честь маю попрощатися, пане бароне», – клонився Блад і вийшов із своїм почтом, давши командуючому королівськими сухопутними і військово-морськими силами Франції в Америці можливість подумати. А «Ви, звичайно, уявляєте, що після цього пану Декюсі довелося пережити кілька дуже неприємних хвилин. На нашу думку, йому слід навіть поспівчувати. Як осіння буря зриває пушинки з кульбаби, так гнів барона Дерівароля розметав самовпевненість пана Декюсі. Командуючи королівськими арміями, повівся з губернатором Гаїті, як і з Хлопчиськом. А Декюсі захищався, хапаючись за ту ж таки точку зору, яку капітан Блад так чудово вже виклав баронові. Якщо угоду з піратами не схвалено, то ніхто нікому не завдав ніяких збитків. Однак даріва роль погрозами і лайкою вибив і цю його зброю, примусивши губернатора замовкнути. Від лайки барон прийшов до образ. Оскільки, на його думку, дитюсі довів свою нездатність займати пост губернатора Гоїці, то він вирішив сам виконувати обов'язки губернатора на час свого перебування на цьому острові. На підтвердження своїх слів, він познімав з кораблів частину солдатів і встановив постійну охорону навколо замку Декюсі. Такі дії барона одразу ж викликали непорозуміння. Коли вранці наступного дня на берег зійшов Волверстон у барвистій хустоці на голові, бо він взагалі любив одягатися у все яскраве, якийсь французький офіцер поголозував з нього. Незвичний до такого поводження Волверстон у свою чергу висміяв офіцера. У відповідь офіцер перейшов до образ, але його відразу ж звалив важкий кулак велетня. Десь за годину про цей випадок дізнався дері Вароль і наказав негайно ж заарештувати Волверстона і відправити під варту в замок. А ще через годину тільки-но барон ідеть усі сіли обідати – Негерлакей доповів про прихід капітана Блада. Дереворой роздратованим голосом погодився прийняти його. В кімнату увійшов елегантно одягнений джентльмен у чорному гаптованому сріблом камзолі. Його смагляве з правильними рисами обличчя було старанно поголене. На комір з тонких мереж спадали кучері чорної перуки. У правій руці джентльмен тримав чорного креслатого капелюха з плюмажем червоного страусового пір'я, а в лівій Тростину з чорного дерева. Підв'язки з пишними бантами і стрічок підтримували його шовкові панчохи. Чорні розетки на черевиках були майстерно оздоблені золотом. Барон Дерівароль не одразу впізнав влада. Той здався зараз років на десять молодшим, але гострі блакитні очі під рівними чорними бровами не можна було забути. Вони доводили що перед ним саме той, про кого щойно доповідали. Почуття власної гідності остаточно повернулося до Блада, і навіть з зовнішністю він хотів підкреслити, що розмовлятиме з бароном як рівний з рівним. «Я прийшов невчасно», – чемно не вибачився Блад. «Шкодую, але моя справа не терпить зволікань. Йдеться, пане Дикюсі, про капітана Волверстона, якого ви заарештували». «Це зроблено за моїм наказом», – Вихопився Дар'єва Роль. «За вашим? А я думав, що за наказом губернатора Острова Гаїці, пана Дикюсі, поки я тут, шановне Добродію, вища влада належить мені. Прошу взяти це до відома». «От і добре. Але вам, очевидно, невідомо, що тут сталася помилка». «Як ви сказали, помилка?» «Так, помилка. Відверто кажучи, я вжив занадто пристойне слово. Але воно в якійсь мірі... «Доцільне, бо позбавляє вас зайвих суперечок. Ваші люди, пане Деріва Роль, арештували не того, кого слід. Винен французький офіцер, який поводився нахабно і зухвало, а затримали Волверстона. Прошу негайно скасувати ваше розпорядження». На хижому обличчі Деріва Роля виступили багряно-червоні плями, а його чорні очі аж на лоба полізли від обурення.